Sina i Svetog Duha Amen. Evo nas braće i sestre Vrijeme je zgusnuto pred nama Dani Koje nazivamo Velikim Velika nedelja A onda i veliki ponedeljak Veliki utorak, srijeda, velika četvrtak, petak, veliki i velika subota. Svi oni veliki, svi oni zgusnuti, svi oni pred nama, a iza njih, a evo pred nama, onaj koji će nedelju Učiniti velikom i koji će kroz nedelju, to je dan kad je ustao iz mrtvih, svakom drugom danu dati vaskršnju boju i vaskršnji sjaj. Da bi nama ljudima učinio život ljepšim. I to je i učinio. A kako? Pa na onaj način kako to samo Bog može i otklenjajući onu veliku prepreku koja je stajala na životnom putu svakog čovjeka. A i na našem životnom putu stoji ta prepreka iako smo je mi Zaboravio. A ta prepreka jeste smrt. Ta prepreka jeste grijeh koji izaziva smrt. Ta prepreka jeste džavo koji nas uvodi u grijeh, a preko grijeha smrti predaje. To je braci i sestre prepreka koja leži na putu svakog čovjeka bez izuzetka. I postoji samo jedan koji može da je odkloni. Pom, postoji samo jedan koji može da nam pomogne svima nama. Prepreka pred svakim od nas i samo jedan za Sve nas. A koji je to, obraći se, ako smo priznali da imamo problem, ako smo prepoznali smrt koja stoji pred nama? I ako se sa njom nismo pomirili, ako se nalazimo u potrazi za onim ko može da nam pomognu, Iako smo se napokon uvjerili da među ljudima takvoga nema, koliko god ljudi bili veliki, ali niko ljudi tu prepreku nije mogao da otkloni. Ni proroci drevni, ni starozavjetni pravednici, ni veliki među prorocima, Jovan Krstitelji, preteče, gospodnji, niko tu prepreku nije mogao da otkloni. Nije mogao da je otkloni na svom životnom putu, a kamovi da pomisli da je otklanja nekom drugom, ni sam nije mogao da je uklonio kamovi drugom da pomaže. Velika prepreka, braće i sestre, veliki problem. A ova nedelja, I dani u njoj nazivaju se velikim, zato što je najveći u njima otklonio veliku prepreku iz velikog čovekoljublja, iz velike ljubavi, velikom bogočovečanskom silom, razorivši u njoj i džavolje zamke, I džavolja utvrđenja, džavolje sjedište, adsko, razorivši grijeh, isplativši naš dug svakog od нас i to čime ne krvlju neke životinje i ne krvlju nekog čovjeka, kako smo mi to ranije kao ljudi pokušavali da umirimo nebesa. ...prinoseći volove, prinoseći životinje krvne žrtve, prinoseći vrlo često i same ljude na žrtvu. Razni su bili žrtvenici i razne krvne žrtve, od ljudi do životinja. A ovaj veliki u ovim velikim danima iskupljuje nas braćo i sestre svojom prečistom krvnju. Iz velike ljubavi, velikom žrtvom, odklanjajući veliki problem i dajući svakom od nas veliku mogućnost na dar. Zato je ova nedelja tako važna. Zato su ovi dani tako zgusnuti. Zato je ova nedelja odlučujuća u čitavoj godini, jer ako budemo razumijeli ono što se u njoj dešava, moguće je, braće i sese, da na svaki dan bude veliki, da ponesemo onu svjetlost ovih dana koji su pred nama i onog dana koji, eto to je na kraju ove sedmice, ako Bog da, i da ga licem vidimo i da nam lice obasija vaskršnja svjetlost da primimo tu svjetlost i da je nosimo kroz sve dane života našeg svaki dan učinimši velikim i tom velikom i istinitom svjetlošću obasjanim zato Gospod prije nego što sam uđe prije nego što sam smrt konačno zgrabi i svojom smrću je satren, učinivši je bespomoćnom ne samo pred njim, nego pred svakim čovjekom u kome njegov duh bude prisutan, pred svakim onim koji ga bude ispovijedao kao istin tog Boga, i jedinog istinitog Sva, pred svakim onim koji se bude krstio i krštavao u ime njegovo i u ime njegovog oca i u ime duha životvornog svetog da učini da pred svakim onim koji bude živio po njegovim svetim i životvornim zapovjestima u njegovoj svetoj Sabornoj i apostolskoj crkvi pravoslavnoj, koji se u njoj bude napajao životvornim i blagodatnim tajnama, tijele i krvi, primajući blagodat kroz sveštenu liturgiju, dakle pred svakim onim koji u crkvi bude živio da smrt bude bespomoćna, satrvena. A da bi pažnju privukao on na današnji dan na tako zvanu Gazarevu subotu prije nego što krene na svoja životvorna i za nas spasonos nas koja trpi bracio Isuse samo radi našeg spasenja Он их isселление i спасju i ради nah вечnog животa, ради нашихh iskupljen, Он da bi privukao naš мlaку паžju. Даас moćnoгласom poтреа ад. Даас njegov глаз brać i сестрред, а дом odjekuje, тамo gdje su sve душa bioo zalčne. Od Adama do Jovana Krstitelja i Simeona Bogoprimca. Svi ljudi, braće i sestre, bili su zaključani u adskim tamnicama. Mi to ne razumijemo, mi, mi o tome uopšte ne razmišljamo. Mi danas imamo široke puteve, mi se vozimo gdje ko hoće, dovoljno je samo da sjedneš u auto u avion, autobus, voz dovoljno da se pusiš maštanjima, dovoljno je da uključiš bogesnu fantaziju i da je ukrijepiš i utvrdiš raznim savremenim mogućnostima za fantaziranje kroz razne programe kroz razne animacije i ko može da razmišlja o atskim tamnicama kad je sve otvoreno kad je sve slobodno Mi smo zaboravili, braće i sestre, da postoji ad, da postoje strašna mjesta adska i da su u tim tamnicama dugo godina, vjekovima, boravile duše svih ljudi bez izuzetka. Kogod se rodio, ta je umro i poslije smrti njegova duše odlazila u ad. I iz Ada niko nije izašao, braće i sestre to, to je strašan poraz I strašna vla smrti Do te mjere se đavo osilio Da je pomislio, mada ga je to oštalo Mnogo ga je toliko oštalo Pomislio i na samoga Boga da nasrnu Zamislite kakva je to sila Kakva je to gordost, kakva je to na izgled suverenost bila, da se on sa svojim kljovama, sa kopljem smrti, ustremio na samoga Boga. To i je bila ta inercija gordosti, mada je Gospod iskoristio to njegovo bezumlje, pa na udicu tijela svoga. Dao mu je da ga zagrize, da bi mu žvale atske razvalio jednom zauvijek, da ugrize čovjeka, a da Boga proguta i da ga božanska sila i svjetlost razori, da ga satre. To je bila zamka za Satanu. Nego, ajde sad da ne načinjemo tu temu, Finija je a naši umovi tupi, ogrubjeli, navikli samo gluposti da razumiju i banalnostima da se bave. Ali treba znati, Jovan i to zahtijeva od nas, da Bog, braće i sestre, dovazi da Bog ulazi u Jerusalim, da bi došao i do Budve, da bi došao do svakoga grada i da bi u svakom, pa i našem gradu razarao smrt za nas. Razarač smrti, to je onaj koji danas ulazi u Jerusalim, na Magaretu. To je sila vječnoga Boga koja kroz vrijeme silovito strijemi ka određenom cilju. Bog ulazi u Jerusalim, braćo i sese, ne da prošeta, nego ide smrt, braćo i sese, da razori i da je obveznicu grijeha da cijepa, da kroz njega možemo Ocu da se vratimo, bez duga, bez grijeha, da možemo duha svetog da primimo, da se djecom Božijom nazovemo i da budemo djeca Božija. I ovi dani, ova cvjetna nedelja, I svi ovi veliki dani koji su pred nama, oni su, braće i sestre, veliki za nas. Bog je veliki i bez ovih dana, a oni su veliki podaru Božjem Božijem, veliki za nas, braće i sestre, mnogo veliki. Ako mi ove dane ne prepoznamo kao velike, pa nama će dani da budu bijedni, to će sve da bude sitno, to će sve da bude jadno. To će sve da bude dosadno, to će sve da bude prožeto besmislom. To će da bude prožeto raznim patnjama, bolovima, bolestima, smrtima, umiranjima. Ako ih prepoznamo kao velike i ako prepoznamo onoga koji čini velikim i koji jeste jedini veliki među ljudima jer je jedini Bog u tijelu, jedini je on Bogo čovjek ako ga prepoznamo kao Boga ako ga i za vrijeme stradanja, pljuvanja šibanja, bičevanja ako ga i sa trnovim vijencem ako ga i sa popljuvanim licem pocijepanim od udaraca i šamara uguvanim modrim, raspetim krvavim umarlim tijelom budemo prepoznali i ako mu se budemo i u tim trenucima klanjali kao Bogu eto nama braće i sestre i života vječnoga jer on koji bude u grob položen našim rukama preko Nikodima i Josifa On će i da ustane iz mrtvih u nedelju. A za koga, braće i sestre? On kao Bog ne može da umre. On kao Bog ne može da strada. Ali je primio našu prirodu, primio naše tijelu. Postao je čovjek da bi za nas postradao. Da bi primio na sebe ono što smo mi trebali da primimo ali mi kao grešni, on kao bez grijeha, mi kao ljudi, on kao sin Boži, da primi to za nas, da isilji svojom ranom naše rane, da primi udarce koje smo mi trebali da primimo, da primi smrt koju smo i mi, braćo i sestre, primali, bili bespomoćni pred njom, da primi za sve nas, i da konačno ustane iz mrtvih krepak i sile treći dan da ustane, da satre smrt da razori adske tamnice i da svima nama otvori put u život vječni ali pod uslovom da ga poštujemo braće i sestre ne bilo kako Ne Bog da ga mi poštojemo bilo kako, ne braćuj se, zahtjevan je Gospod. Zahtjevan je bio i prema sebi, zahtjevan prema nama. Hoće da ga poštujemo saborno i hoće da ga poštujemo kroz crkvu i njegovu svetu pravoslavnu. Hoće i da ga pratimo koliko možemo po našim snagama i u ovom vremenu kroz ovu veliku nedelju. On hoće da mi danas prepoznamo njegovu silu kroz vaskrsavanje mrtvog lazara. On to hoće od nas, braćo i sestre. On to hoće od svih ljudi, da vidimo ovo čudo, kako diže mrtvoga četvrodnevnog lazara. Kaže, čovječe, je ja vidiš ti ovo? Ja sam ovo uradio da bi ti vidio. Nemoj to da zanemariš, nemoj to da prezreš. Ovo što radim, radim kao bogo čovjek. Ovo što diže mrtvoga četvrodnevnoga, ovo ja radim da bi ti vidio, da bi ti razumio. Da razumiješ, da zasaneš, da shvatiš da to niko drugi ne može da uradi. Vidiš njegove sestre, nikoga više od njih ne voli, pa viš kako plaču, viš kako plaču pred, pred grobom. Viš da su vrata grobna zatvorena i za njih i za svakog čovjeka. Tu može čitav svi da dođe i ništa drugo do ili da plače ili da tu pogleda u pravcu groba ili da se dosađuje pred njim. Nikome ne pada na pamet da nešto pokuša. Ko grobove otvara, braće i sestri? Ko pokušava mrtvoga da da premeće po mrtvačkom sanduku i u grobu. Ko to radi? Niku. A Sin Boži, Bogočovek, Gospod naš Isus Hristos, u čiji smo sve ime krstili, u čiji se crkvi nalazimo, onaj koji nam daje tijevu i krv, braći i sestre, koje smo primili sve toj tajni pričešće, on može i poslije smrti. On može... I posle četvrtog dana, a četvrtog dana znamo da ljudski leš počinje da se raspada i da ispušta vrlo težak, takozvani kužni zadak. Pogledajte ikonu Lazarevog vaskrsenja. Pogledajte je malo pažljivije. Vidite tamo ljude koji zatvaraju nos, ne mogu da izdrže Smrad koji dovazi od groba. I Gospod kaže, sklonite kamen. I poziva gromkim glasom Lazare izađe napolje. I mrtvac ustaje. Ad čuje glas Boži i automatski pušta mrtvoga. Nema, braćo i sestre, nema nikoga ko može da zaustavi onoga koga Bog pozove. Pa Marko rom bio mrtav ne 4 dana, nego 4 milijarde godina da je u grobu, da se odavno raspao, da mu nema više ni traga, da je sve pepeo. Ako sin Boži kaže: Lazare, Petra, Jovane, Milovane, ustani, odmah da se pojavi tu, braćijo i sestre. Odmah onako u telu onakav kakav je bio dok je bio živ odmah u tom trenutku ako vladi kad zapovijedi šta ne vjelujemo u to onda je naša vjera nikakva onda mi nemao nikakvu vjeru ako mi sumnjamo da Bog to može a zašto da sumnjamo u to braći i sest kad je on pozivao u privodio one koji uopšte nisu postojali znate Da je Bog stvorio svijet iz nebića, ni iz nije postojalo, znate, i On svojom božanskom stvaravačkom silom stvara, riječju, neka bude svjetlost. A svjetlost i uopšte nije bilo prije toga, tvarna, fizičke, i bi svjetlost. Sunce, mjeseci, zvijezde. Na ko je to stvorio, braćo se sest? Gospod naš, to ga ušte nije bilo. Sunce da vlada danju, mjeseci, zvijezde da vladaju noću. Gospod zna svaku zvijezdu. Ime svakoj od njih daje i zna. I sve što je stvoreno, kroz njega je postalo. A to je, braćo i sest, veće je čudo Nego poz, pozvati mrtvoga. Mnogo je teže ni stvarati, nego već stvoreno pa umrlo, vaskrsnuti iz mrtvih. Takva je sila našega Boga. I On danas ulazi u Jerusalimu. Ali ne samo u Jerusalimu, jer mi danas nismo u Jerusalimu, braći se. Mi smo daleko od Jerusalima. Mi smo u Budvi, mi smo u Crnoj Gori. Ali nema pravoslavna crkva samo ovdje, nego u mnogim drugim gradovima. Dakle, Gospod danas moćni naš vladik ulazi u naše gradove. Ulazi na Magaratu, ali i na herovimima, braću i sestra. Ulazi kao bogo bogočovek, Isus iz Nazareta, ali ulazi kao moćni tvorac svega vidljivog i nevidljivog. Ugazi kao vladika angela, kao onaj ko ima vlast nad životom i nad smrćom, i nad angelima i nad demonima. Ulazi u naš grad danas i želi da nas ohrabri. Kaže, vidjeli ste ovo sa Lazarem, nemojte više sumnjati. Ja mogu svakoga da podignem. Lazara jednog sam digao, a mogu svakog Lazara I svakog čovjeka, ako mogu jednog, zašto ne bih mogao sve? I mi vjerujemo, braće i sestre, da on može sve. I on ulazi danas da nas ohrabri. Da živnemo, braće i sestre, da se ne plašimo od bubica ovoga svijeta. Da se ne plašimo od onih koji se plaše smrti. Da se ne plašimo od onih čiji su se životi sveli samo na bjegstvo od smrti. Vi kad pogledate, suština svih tih svjetskih ideologija, filozofija i raznih drugih kombinacija i to je sve bježanija, braći i svesti, sve bježanija. Svi rade, svi nešto tvore, čine, samo da bi pobjegli od smrti. Na svjesnom ili nesvjesnom nivou. I zašto bi se mi hrišćani plašili takvog svijeta? Pa gospod je rekao, ne bojte se svijeta, svijet se boji smrti, svijet se boji džavova. Pogledajte vašega vladiku, pogledajte vašega Boga i spasitelja, pogledajte kako on da smrti, kako ga sluša. A na nama je, braćo i sestre, da ga dočekamo, I da idemo za njim. Ali da idemo za njim i da ga pratimo kroz stradanje njegovo, da ga pratimo do Golgote pa i sami da nešto ponesemo. I sami neki krst da primimo od njega neko stradanje, neku nevolju. Da li spoljašnju, da li unutrašnju, kako kome gospod da, ali svo to vrijeme da ga ne izgubimo iz vida. Da vidimo njega pred nama, njega koji kad pada pod težinom krsta, da ga vidimo i da ga vjerujemo kao onoga koji sve drži u dvanu braća i sestra. I kad umire, da u njemu vidimo životodavca. Kad ga u grob budemo sahranjivali, da vjerujemo u njegovo tridnevno vaskrsenje. Da vjerujemo u njegovu besmrtnost, u njegovu božansku silu. I mi kad stradamo, i mi kad padamo pod krstom, ali i bragoslovenim krstom, nikad da ne padnemo u tugu, braću i sestre, u očajanje, u depresije, kako se to danas naziva. I zato ovaj praznik tako moćan, tako važan, tako životvoren, Zato su i dani tako veliki. Iako i budemo pažljivo pratili i sa otvorenim srcem primili onoga koji nam evo ide i preko Jerusalima i preko groba i preko svetog i tridnevnog vaskresenja evo došao i kod nas da životvori, da od smrti oslobađa, od bolesti, od grijeha, od džavola Život vječni da dariva Da ga tako dočekamo I u ove velike dane A i u ovaj veliki dan Primivši Kao znamenje Pobjede Nad smrću Ove Blagoslovene grančice Koje ćemo za koji trenutak I primiti u ruke Kao znamenje Pobjede nad smrću I to obraćaju sestre kao znamenje istinske pobjede. To nije šale, to nije neka mala vikend, prvomajska utjeha. To nije dio ovog svjetskog karnevala. To je ozbiljna stvar. Najozbiljnija stvar, pobjeda nad smrću. Ako je smrt pobjeđena, to je potpuno novi život, to su potpuno novi zakoni. Jer sve ovo drugo, braćo se sve, ovaj život i zakon i svijet, sve to u okvirima smrti. Zato hrišćani, pravoslavni hrišćani, ne mogu da se uklope u zakone ovoga svijeta. Oni poštuju u onoj mjeri u kojoj ti zakoni ne smetuju da tvorimo zakon Bože i tvorimo vođu Božju. Ali da se zatvorimo u te okvire, to je nemoguće, braćo i sve, Da se zatvorimo u taj dnevni televizijski program, da gledamo isto što i svijet gleda, da se napajamo televizijskim serijama, da se radujemo radostima ovoga svijeta, da uzimamo uč, učešće u besplodnim djelima tame, u praznicima ovoga svijeta, krnevalima, maskembalima. To je nemoguće, zašto? Zato što se to sve dešava u okvirima vremena i tamođe smrt vlada, a u našoj crkvi vrijeme je, i sestre, prožeto prisustom vječnoga Boga i za razliku od svijeta ovdje u svetoj crkvi smrt je satrveno. Tako da to automatski odvaja ljude koji vjeruju u Vaskrsenje od onih koji ne vjeruju U vaskrsenje i u vaskrstitelja U onoga koji je Pobjedio smrt Zato treba provjeriti Jesmo li mi na dobrom putu Jesmo li mi dobro zagrizli Jesmo li mi dobro Nagazili tu Životvornu minu Je li nas eksplozija Vaskrsenja digla Braćo i sestre U nebeski vazduh Je li nas eksplozija Vaskrsenja odvojiva Od zemlje I od zemnog i plotskog mudrovanja I vjerovanja i radovanja Jer ako smo povjerovali Vaskrsenje Mi mora da smo dignuti u vazduh Braće i sese to, to je nemoguće da ne bude Jer To se desilo To se odigralo I to se odigralo radi nas Nemojmo braće i sese Da blenemo u pravcu Jerusalima Nemojmo da tako glupo posmatramo sve ove događaje, ikone, praznike, nemojmo tako, to je, to je to je nenormalno, nego ozbiljno sve shvatimo, ozbiljno doživimo, povjelujmo u to srcem i svim svojim bićem i daće Duh Sveti, braće i sestre, unutrašnju potvrdu da se to zaista desilo radi nas koji danas živimo i radi naše vječnosti. Te da bismo sa tom vjerom ušljeli u ovu veliku nedelju, da taj događaj, silina i istinitos onoga što će se dešavati i što se desi u radi nas, sve ove sitne događaje, ove sitne problemčiće koje mi dižemo i uvećavamo, da to sve pobjegne, da se to skloni, da to ispari braću i sestre pred silinom onoga što se desilo za nas, pred silinom onoga koji sve to podnese i sve nam na dar dade, koji je okusio smrt radi nas i vaskrsao radi nas. U ovoj nedelji To treba, braće i sestre, uz Božju pomoć da doživimo. Ako ne doživimo, bit će nam teška i godina, bit nam težak i naporan svaki dan, pogotovo imajući u vidu da živimo u teškom vremenu, ako ga živimo izvan crkve. Ko, braće i sestre, evo vidite i sami već, Bude i ovu godinu izvan crkve, a izvan crkve je, ako ne vjeruju u glavu crkve, ako nema duh crkve, ako nema vjeru i radost crkve, bit mu mnogo teško ova godina, vjerujte. I ova je bila teška, ova će biti još teža, a svaka na naredna dok god se budu nizale, bit sve teže i teže. Ponavljamo za one koji budu izvan crkve, jer prostor se zgušnjava i sve više će biti ljudih, nenormalnih ljudi, sve više će biti poremećaj, braćoji se deformacija kakve mi još nismo registrovali to zapamtite veliki poremećaj veliki strah će na ljudi da nađe od onoga što najlazi na svijet a oni koji budu u crkvi koji se srcem budu naslonili na Sina Božijeg. Oni će u tom vremenu ugodila, umiranje i straha, imati radovanje, imati praznik u sebi, imati silu vaskrsenja. Neka bi Gospod dao da svako srce tu vjeru ima, a dao je, jer je crkva pravoslavna tu prisutna, svima otvorena, a u njoj Živi Bog, životvorna sila Božja, u njoj prisutan sam Otac Nebeski, onaj koga je u vječnosti rodio, sin njegov jedinorodni, koji je kao čovjek svakom čovjeku dao mogućnost da vječno živi i poslao Duha Svetoga, da tu vječnost još ovdje u vremenu okusimo, da bismo je i u Carstvu Nebeskom neprestano osjećali za vječnost spremnim hrišćanskim i duhom svetim zapečačenim srcem. Do toga, daj Bože, neka dođe i to svi da zadobijemo milošću Božijom, a zastupništvom one koja je rodila Boga, majke naše i majke njegove presvete Bogorodice i svih svetih. Amin, Bože, daj.